Amikozeko mediatekan beritze obrak eginak izan dira, eta zabalik elkarteari Galdegina izan zitzakon obren denboran liburuak hortik kentzea. Obretarik landa berriz hori instalatzeko. Jean-Michel Pozulu, zabalik elkarteko presidenta. Bona bueno, hori lehenik eta erraindu Galdegin zautura liburu horiak eta hori eta altzari guziak hortik kentzia lan egiteko eta gogo honez, -go eta hori egin dugu Eta hitzimana izan zauko, nola eta ez idatzi izan telefonoz. Baitzen eta zerbait problema menturaz edo agazobat, beharko zela hortik aldatu, baina hori denak eta orf erraiten demezara etzen, eta diosik ofizialki. Baina edo zuen gizaz, ezparimazen beste eta aterabiderik atzemaiten, izutzen ahalko ginela mediatekarat. Eta, bon, ordean, gu joan gira, eta orai ez da aipu eta horat berri izutzerik, eta geroztik ergana izan da, Amikoko polo begiortko Bilhurana, ez dela eta ho bat beriz Mediateka ideki eta zabalikeek eztu beraz baimenukan begi zoga egiteko. Kaxik billabete maneserdotzenzi liburutegia dag mintegian dela baldintza txarretan. Gure liburuak eta bada liburueta animalrekoa lahauu mila bostegun, eta handira denak jatoinetan baldintza txarretan leku hotz eta biziki berezki hezea jotza beio, biziki hezea, eta badira liburu liburuseak biziki minberak eta andana bat, eta denak handira bai, badu 6 aste handiera eta ez du Deusre atteraik Deusiko eta orainukoan. Amikozeko Mediateka, Euskal Hiri elkargoaren kudeantzapean da, kultura xaila ere maiten duen Bruno Karre rautetxiaren berrien bea dira orai. Entzun dugu ere ari direla eta prestatzen atera bide gaten edo, eta hori e, karrere jaunak aipatu du, ari direla zerbaiten esekatzen. Beran ez dakik gu ez norat, bon, aipatu aizan da poloko bilkura hartan, aipatu aizan zen, duan parutik ere, bon, guk eta lehen gauza, ez dugu duan nahi ez guretako, baina maneserdozen zik abiatrazo, Eta liburutegi hori eta bereak dira eta bereak ziren eta horai egdozenzi familiarrenak dira eta liburu shahak horiek Gero izan zen eta lehenoko afe, zabalik, franchiko taganea txentzelariik, izan zen shanchoi turiozek eta ainiz orsatu zuen. Egiten ditugu gurea erosketa batzu, erosten ditugu liburu batzu, beti euskal fonduaren eta aberasteko. Ordean guk, e, diakinez, manies, bere bizi parte handi bat donapaleon egina duela, haugetik haste, gero joan da ikasketa egitela, baina zinez, manies, donapaleotaga, zen bor, sortzez izanik ere, eta ibarraga, um, donapaleotaga, eta harren da eta donapaleon, donapaleon dako, eta horre bat ageri izan da din horako, eta horrekari bat, segu ez gira gela bat, kibito bat, partekatza egin duen, eta horreko langilekin. Idru izauku, mediatekan, menturaz eta bestemolde batzian antolatuz, benan joko dela eta liburuen ekia, liburuen etxia da, alde mediateka.